פרק ח. ואלה ראשי אבותיהם והתייחסם, העולים עמי במלכות ארתחשסת המלך מבבל. מבני פנחס גרשום, מבני איתמר דניאל, מבני דוד חתוש, מבני שחניה, מבני פרעוש זכריה, ואימו התייחס לזכרים מאה וחמישים. מבני פחת מואב, אל יהוא עיני בן זרחיה, ואימו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 עובדיה בן יחיאל, ואימו 218 הזכרים, ומבני שלומית בן יוסיפיה, ואימו 160 הזכרים, ומבני בווי, זכריה בן בווי, ואימו 28 הזכרים, ומבני אסגד, יוחנן בן הקטן, ואימו 110 הזכרים, ומבני אדוניקם, אחרונים. ואלה שמותם, אליפלת, יעיאל ושמעיה, ועמהם שישים הזכרים. ומבני וגבי, אותי וזקורו, ועמו שבעים הזכרים. ואקבצם אל הנהר הבא, אל אהבה, ואנחנה שם ימים שלושה, ואבינה בעם ובכהנים. ומבני לוי, לא מצאתי שם.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 לבית אלוהינו, ויביאו לנו כיד אלוהינו הטובה עלינו איש שכל, מבני מחלי בן לוי בן ישראל, ושרוויה ובנה ואחיו שמונה עשר, ואת חשוויה ואיתו ישעיה מבני מררי, אחיו ובניהם עשרים. ומן הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלוויים, נתינים, מאתיים ועשרים, כולם נקבו בשימות. באקרא שם צום על הנהר אחווה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל רכושנו. כיבושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים, לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה.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 ונועדיה בין בינוי הלוויים, במספר במשקל לכל, ויכתב כל המשקל בעת ההיא. הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים שנמסר על כל ישראל, אילים תשעים ושישה, כבשים שבעים ושבעה, צפירי חטאת שנמסר, הכל עולה לאדוני. ויתנו את דתי המלך לאחשדר פני המלך ופחבות עבר הנהר, ונישאו את העם ואת בית האלוהים.